بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى nara حاميه عين انيه ليس لهم طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع امنام alas ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen. Die einen Gesichter werden an jenem Tag demütig sein, sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Es wird für sie keine Speise geben, außer aus trockenen Dornen, die weder fett machen noch gegen den Hunger nützen Die ohun yumaidin Die anderen Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein, mit ihrem Bemühen zufrieden und in einem hohen Garten, worin sie keine unbedachte Rede hören. Darin gibt es eine fließende Quelle, darin gibt es erhöhte Liegen und hingestellte Trinkschalen und aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist فَذكرِ إِ مَا تَمذكر لَعَيْهِ بِمصَيطِير إَِّا مَنْ تَوََّ وَكَفرَ فَيُعَذِبُهُم اللهَّم العدَابَ الأكبر إِ إلَن إابَهُثَُّ إِ عَن حِسَابَم سُ. Du bist nur ein Ermahner, du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. Wer sich aber abkehrt und ungläubig ist, den straft dann Allah mit der größten Strafe. Gewiss, zu uns ist ihre Rückkehr und gewiss, hierauf obliegt uns ihre Abrechnung.